Allah Innal hamda lillah nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajid lahu waliyyan murshida wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu Khaçsëna bhi khayri kitab unzil Wa akramana bhi khayri nabiyin ursil Wa atemme alayna nirmata bhi khayri minhaj shur'i Minhajil islam Al yom akmaltu lakum dhinakum Wa atmamtu alaykum nirmati Wa raditu lakum ul-islam dhinam Wa ashhadu an muhammadan abduhu Wa habibuhu wa mahabubuhu wa rasooluhu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 A të falenderojmë prej ti falje dhe ndihim kërkojmë Dëshmojmë dhe deklarojmë se përveç Allahu të askush në asnjë form Dhe në asnjë mënyrë nuk meriton lutjet dhe adhurimet tonan Allahu në nderojmë e librin më të mirë të shpalur Me profetin më të nderuar të dërguar Me ligjin më të mirë të shpalur Me ligjin e islamit Eljohu me e këmëltu lëkum, dine kumë, sëtë, ua kam përso sër ju e fenë, ua e të mëmë të alejkum nërme ti dhe dhëntit e mija nda jush i kam plëtsuar, ua raditu lëkumul isa medina dhe kam pëlqyër, kam pajtuar që isa me të jetë feja juajim. Nërsa përshëndetje tona qofshin për zëtrinë njërzimit, për vullën e profetve, Muhammedin a.s.s familjen, shokët dhe të gjithët dhe cilët me dignitet e pasojnë në rrugën e ti gjenamshim të ndëruar vlëzërve simtar qyushat her kur Allahu Gjellewala e kryoj njeriun e par Ademin Aleyhis Salam dhe ordëroj melekët që t'i binë në sejtë dhe në shenë respektin djalli malkuar e refuzoj dhe shfaqi në një lloj kryelartësie. Allahu xhelleu veala Kur'ani i famlar na tregon për këtë, thotë: "Wa idh kunna lil malaikati nusjudu li Adam". Fa sajdu ila iblisa aba wastakbar wa kana min al kafirin. Dhe për këtë Muhamedi kur ne pasi e krijuam Ademin alayhi salam, urdhëruam melekët dhe ju tham, bëni sejdë për Ademin alayhi salam fse cadu illa iblisa tajid ban sejde gjithme raiket allahux xhelleu ala ban sejde me perjashtim te ibliset i celi e ba wasakbar arafuzai edhe shfaqi mendjemallsi si u kana min elkafirin dhe se i till u b pa besimtar u perzeng nga meshira allahux xhelleu ala dhe nga pozita te cilan e kishte e kishte me par Me jetat të ndëruar vëllezër besimtarë, ky refuzim, edhe kjo kryelartësi, kjo mendjemallësi e iblisit mallkuar nuk u ndalen me kaq. Përveç kësaj, iblisi kësaj krijese T'Allahut xhellahu ala Ademit alayhi salam i shfaqi edhe luftë. I shfaqi luftë Ademit alayhi salam dhe të gjithë pasuesve, të gjithë pasazjve të ti, tij derën ditën e kiametit. Thet Allahu xhellahu wala duke përshkruar çndrimet e këtij mallkuar Iblisit, qala fa bima aqwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Për shkak se ti muam devijove, m humbe, m largove nga rruga e drejtë, për shkak se m përzure nga mshira jote, ather un do t'ju zepusi, do t'ju dal në rrugë besimtarëve tuaj do t'i pëngoj nga rruga e mirën. Thumë me le ati jenë hum min bejni e idihim, u o min khalfihim, u an ejmanihim, u an shema ilihim. Tha azot, un do t'i pëngoj ata, do t'i dal para, do t'i dal edhe prapa, do t'i dal edhe në anën e djad, e do t'i dal edhe në anën e majt, u ala te gjidu e këthera hum shakirin, dhe vërtet Zoti im, Iblisi po i thot, shumicën e robërve tu nuk do t'i jesh falëndëruas, nuk do t'i jesh në rrugën në rrugën e drejtë. Ndërruar vëllezër besimtarë, ne jemi sot para jush pikërisht për të prezantuar, për të paraqit disa prej mënyrave, disa prej rrugëve se si djalli mallkuar mashtron njeriu, se si djalli mallkuar nëpërmjet tyre arrin që njeriu, qoftë ndonjëherë edhe namaz falës, qoftë edhe besimtari i cili vjen edhe i fal pesë kohët e namazit, arrin që nëpërmjet tyre ta mashtrojë atë. Është interesante se rrugët e tij, mënyrat e tij, format se si ai i arrin të mashtrojë njerëzit janë aq të rrezikshme, janë aq të paqarta për njerëzit, para arsyes se nëse keni parasysh, është një krijesë e cila qysh nga krijimi i Ademit alayhis salam e tutje ka vazhdu të humbas njerëzit. Do thotë ka ka fituar një eksperiencë, ka fituar një përvojë, ç'a rin madje edhe besimtarët e vërtetë në disa raste të lajtis dhe të devijon nga rruga nga rruga e drejtë. Ne me lenin Allahu xhelleu ala do të përmendim disa prej këtyre rrugëve në mënyrë që ato të mësojmë për tu ruajtur dhe për t'ju shmangur atyre. E para e rrugëve të djalit është të këqën gjithmonë njeriu të synon t'i jap prezantoj, synon t'i ja paraqes si diçka e mirë. Të këqën, turrëturën, neveriturën dëshirojnë t'i ja paraqes si diçka e cila është e këndshme, si diçka e cila i shkon shtatit e personalitetit të njerëut. Allahu xhallahu ala na përshkruan këtë metodë të djallit në Kur'an, edhe thot: "Qala rabbi bima aghwaytani thazat", për shkak se te ke larguar nga mëshira jote. Në një farmë formë djalli dëshiron të hakmeret, dëshiron që asnjë njeri, asnjë krijesë nga krijesat Allahu xhallahu ala të mos e kursej nga nga kurtha Nga dinakria, nga mashtrimi ti Tha, kale rabbi Bime agwejteni Tha, ozat, përshkak se tim Mke humbë mund Mke um largun nga rrugë e drejt Mke um përzan për imshirës tanëm Le uzejjinën Në le hum fil ardi Wa le ugujenën e hum e gjmejin Ozat, a rabërve tunë në tok Unë do të wahjeshoj Vepra të këqqia Dhe ata do të marrin Do të marrin Ata për të mira, si dhe do t'i humbasë që të gjithë. Pra, një vej për e cina në sindë është e keqe, djalli arin që ta modifikoj, që ta maskoj, ta improvizoj, në mënyrë që njerit me ndonë se ajo, ajo është e mirë. Në ruar dhe zërbësim tarë në kohën bashkohore, në kohën të unë aktuali, kemi me djetra e qindra rase që vërtet djalli ka arrit, Një diqka që në thellë në sencë në parim është e keqe Ka arrit që të pareqesë para njerëzve Së si të diqka që është e mirë Për shambull Kritika Ju edhinit gjithë se Nuk ka njerit pagabime Por me gjithat Kjo nuk nëmkupton Që besimtari me gjuhën e ti Ta therë gjdo njeri Ta thumboj gjdo njeri Në amën të lirisë së shprejhjes të dalë dhe ta shan, ta ofendon se filan njeri ju kështu, filan njeri është i tillë, është i pa moralshëm. Donë thë gjana të cilat mundohen edhe pse në esenc janë të ndaluara, mundohen që në emër të një diçkaje që jau ka mësut djallë, ata ta paraqesin ata si të mirë. Mos harani pejgamberi alayhi salatu vesselam për gojimin, givetin e ka përkufizuar si diçkan që vallai yt nuk ka dëshirë ta dëgjon atë, edhe nëse është e vërtetë. Ndërsa nëse nuk është e tillë, pra nëse një njerëz nuk e ka një, një gjatë tillë, atëh nuk është pergojim, por është shpifje që kadënim edhe më të madh tek Allahu xhelleu ala. Pra kan arrit ta justifikojn pergojimin, ta justifikojn sharjen, të justifikojn mëkatet në më kuadër të asaj që se lën e, e quajnë si liri e shpreqjes. E dyta, ndonjëherë në ruar dhe zërbe simtar, ma shtrohemi me faktin se njëzve duhet të athuar shëtë vërtetën sy. Edhe vjen njani para krejtë gjematit, thotë filani ka bërë kështu dhe kështon, e bënë hor, edhe thotë, hoqefendi, a nuk është halal me thonë vërtetën nërsy? Së është halal. është keçkuptimit vërtetës, për arsuj se pejambere Alehi Salat vë Seram ka thonë, Nëse dëshiron me këshilu vlajën të në, duesh me këshilu Në vetëmi, nduyshën e këshilën, nëse këshilën para tjerve Ather e ketur prun, e ketur në nëshmu Dënë thot, arrin që një gjatë që në esenës është e keqe Dëshirojnë të aparatjesin para njerëzve, para njerëzve si, si të mirë Pasaj, këtilë mëndohën të aparatjesin edhe gjunajnë e shirkut Ju edhin i farë e mirë që fatke cështë tarë gjatë këti mujim Mui maj, në majë, njerëzit kanë praktikuar një traditë traditën e Shën Xherxit. Vinin falem fatketësisht nën xhamin, mirë po, por çudi i shë tek shkojnë tek teçet, tek bojn tavafën, tek lojnë parë, tek sillën, pse? Për arsye se ne nuk po e mohojmë Allahun, por po shkojmë vetëm sa për të kërkuar shërim. Do të thotë, arrin që Ato në ka atë që në sentë janë, janë shumë të mba, që e qesë njerën pejfeje krejt, a rinë të justifikojnë me këtase, nësë fem ohojmë zotin, larga saj, po shkojmë me kërku sherem në shta zotin a falë djal, a jën forma që Allah u Gjellu Allah i kaleju me lutë zotin këtë form, a duhet për me të falë zotin djalin, për me të hikë smujen, për me të ashtu pasunin, për me të hikë varfnin, me shku me i bo zotit shër Apo duhet për kundrazi me lutë Allah me dhe vëtë shmëri Pra kanë arritë që në thellë gjanët Cilat jenë dalune me i paracit në këtë form Kjo është rrugë e parë Rrugë e dytë e djallët në dërruar dhe zërë besimtar është në do njëherë Në katët me ja qujtë me emra të lezetëshëm Me emra të këndëshëm Me emra të rhecë Ne në fillim përmendë më ademin a lehi sëramë edhe luftën që djallë i ka shpall Ademit Alehi Sëram. Ta dini, lufta ka qenë një luftë e pa kompromis, një luftë e pa mshirë, një luftë që djallë me gjdo mundësi është munduar, ta mposht Ademin Alehi Sëram. Dhe adinin që farëforme djallë i ka shti, Ademin Alehi Sëram e bo Zotit në katë, ka qenë forma që mkatin ja ka ofru me emën të mirë. Ka thonë Allahu Gjellewala në Koranin famnartë, Tha wasë, wasë e lejhi shaitan. e shëjtanë. Shëjtani i banive zvese, Ademit Alei Israëm. Kale ja Adem, hëll e dulluk, ala shëgjerët i lëkhull, wa mullkin lajebla. Tha o Adem, apodon me të regun për një pëm, e cila është pëm e përjetësis. I ka thonë, nëse hanë mëllën, kurë s'kim e vdekë? Kurë s'kim e vdekë? u amull kin la jeb la, edhe pushtet që kur s'ka me jartë funde, kur nuk ka mësos, ademi ale i sëra unë bashtru, që fa ndodhe? I boni më katë zote. Do thot, i e ka ofru një diçka, që nësenës është gjuna, është haram, i e ka ofru me diçka të ishme. Për shënë mësot, në dëruar dozërve sëntar, rakia, pivat, birat, e dini me që fa e mërtimi konsumohen, Ata që pejambere Alehi Salatu o Seram e ka qëjtë umë mulë khabajtë nënë e të këshian, së në kohën të më bashkoore, ja ka ndru e emërin kontra ndryshe edhe qëjtë nënë e të mirave. Birën do në do pëse është dëhrim, është relax, është arektim, ma dje i përdorin momentet që është ishin në deshit futbolistike, organizojnë në hapsira publikem, organizojnë don do të shikimin monitor të mbynd të ndeshjeve për çka që tju ofrohen atyre birra në mënyrë që don të do askush peytyre të mos mendoj se kishë ka po bëojnë po bojnë është të keqe. E dyta ju e dini fare mirë se gruaja Ademi tereh selam havam. Kur e hanë këtë mollë, çfarë ndodhi ndërruar vëzer besimtar? Ndodhi rroba të cilat i kishin ju hjekën. Edhe u duka vretit yne. Atëherë fillun që që Allahëm në ka të regunë surën e Araf, fillun me mledh gjethë edhe me imbulu vendet e torpshme. Ndërsa sëtë ndërruar Lëzër Besimtar, bia tona, motra tona, e dini me sëpar arsuetimi veshën robat të i dukshme, robat shkurtrën, me arsuetimin e modës, hoqë fëndi këjë dy njaja modu botash, ma më në gjithë shamin me veshë, me veshë, e mantillin, ma nuk është mot, ka dalë pe modën. Domethënë një gjënat që Allahu xhelleu ala ka tim pasojë e dënimit havës, sa njerëz të motrat tona, bija tona, nënat tona, grat tona e bojë namën, namën e kulturës. Po kështu të ndëruar vëllezër besimtar, ë grat me moralin më të qes, famrat me moralin më të qes që ekzistojnë, sa neven aj ofrojnë përpara se hyjen si artiste Se danot bojnë zina, bojnë të anatë këqijat, sa ne që Allahu xhelle valaj kanë ndalun, ndërsa neve bina anathojnë, jo, këto janë janë yje, edhe gazetat tona janë përplot ajo që unë në fakt ata besojnë Meshi i ardh, po ne e çojmë Meshi i zjarrt, për arsye se gazeta ato për shkrimet që ja u bojnë këtyne artisteve, këtyne këngëtarëve, janë për me deviju, për me deviju, me deviju drejnimin. Pasaj, prej mnyrave sësi djallë e arrinë me devijun njerijun, është që përderë sa gjynahin ja mërton me amën të mirë, adhurimin namazin ja mërton me amën të keqë. Me adhë me fa namazin shi, lachë, kumë shkumë më lohë më mundu. Allahu Gjellewala në ka të regunë se i thartë djallët për gjatë gjithë historisë janë mundu me këto arsye time zhvleftsojn misionet e pejgamberëve. Ka ard pejgamberi i Zotit ka thon adhuro në Zotin, ka thon këy po dojmë një xhir pe feja. Allahu na e ka prur një shemb tek Shuajbi alayhi salam, që populli vet kanë dal para Shuajbit dhe i kanë thon popullit vet kështon. Wa qale al mala'ul ladhin kafaru min qawmihi la in tibta'tum Shuayba In në kum i dhe në le khasirun Thanë o ju njerëz Nëse bohni musliman Nëse pasoni pejgamberin Ju keni deviju Në dhët më uzu në rrugën e zotit Më ju këthy rrugës zotit Më ju këthy gjamis Më ju këthy namazit Qa dhojnë ka deviju kë Allahu Gjellewalem Në kur anin fëm nart Në e përshkru në edhe një rast tjetër Rastin e Musa i tali i sëra me faraonim Edhe një faraoni ka qenë njeri ju I cili E ka thujt vetën Zot. Ka thënë njeriu se Allahu xhallahu ala, e ka nxirr trupin e tij për me lanë shën derën kiamet, para arsyes se ka bue gjënajn më të mall. E ka thujt vetën Allah, e ka thujt vetën Zot. Edha a dini me çfarë arsye time e mohoi e mohoi fen e Mesiaj të Islam? Kur Allahu xhallahu edergoi Musan edhe Harunin alayhimu salam, thashkollë shkoni shko edhe thernin fet Zotet. A dini me qëfar e rësuetimi e rëfuzun? Kalu, in hadhani le sahirani, ju ridhani e ju khrijakum min arudikum bësehrihima, u qunë edhe thanë para povëgët, o ju njerëzë, Musa dhe Haruni iën magjistar, iën magjistar, për dojnë me ju largu juve yu pëjvendit juve me magjine të tërëm, vë jedhë heba bi tarikatikumul muthlaë, Edhe fejnë e ju që e keni matë mirë, ideologjinë e ju që e keni matë mirë, jo me adhuru zotin, jo me ju nështru zotit, po me adhuru faraonin, me ju nështru faraonit, ta podojnë ta që të fejnë e ju matë mirën, me ja u largu. Sikur së të në ruar dozën mesin tonë, parimet laike që nënkuptojnë zhveshjen prej frymës fetare, zhveshjen prej moralit fetar, në i silën që ka, së di që ka me mirë, ta hocalar, këta djemtë e ri po dojnë me ardhmë, me na pruni fjetë tjetër, na bollmirje na, na nuk dojmë tjetër për parim. Laiciteti i shtetit nevojitet. Domthon, gjana të cilat në esenc janë haran, janë shumë kësia, mendohen me anë ofru, me anë ofru nuk ka fone. Edhe pika e katërt që në fakt nuk nuk përmbyllet me kaq kjo ligjrat, por që ne inshallah do ta përmbyllim, është një metodologji te jetë rëzikshme e djallët në devimin e njerion nuk ndoll asë njëherë djallë për njëherë me devimin e njerion për arësit së është të pa mundur mirë për një gjatë til e banë njër graduale Allahu Jelle o Ala në ka të regunë Kur'anën familarët ka thonë wa me jetë tebi khutuati shëjtan fejnëhu jëmuru bil fahshaj edhe kini dronë mëse pason i djallën për arsyë se hapat e djallit, njëra gradualit e djallit, është që me ordhuru për zina, me ordhuru për punë këshia, për prostitucion, edhe për gjana, për gjana të ndaruara. Pra, nuk ndodh asë njëherë djallin, me lërgun njëriun prej namazit. Mi thonë mos falë namaz, mirë për që ka ndodh, ndodh në përmjet një metodologi e tjetër, për shumë të kënamazit sabaut, Thotë pusha dhe pak Ashtë i e lovë Nëse sëtë nuk e falë sabaj nuk bëhët kjame Dhe e që një herë më se falë Si të qohë që falë Pusha në nësër kime falë prap Dhe dhe, dhe mundot në përmjet një metodologi Gradualë Hap pas hapi me largu, me largu njëri unë prej feje Por të në ruar lozërve simtar Në përfundim Dhe doja që të kthehem Prapti këfilimit Që duke i përshkru ato mënyrët e dialit se se arrin Me devju njeriun Ta ndzirim një formë brojtse Ta përvecojmë një, një, një, një filozofim brojtse kunder dialit Thamë në fillim Se kur Allahu Gjellivala e ka largu prej mëshirës vet Diali ka ardhe i ka thonë Le ati jenë në hum mimbejnë e i dihim Tha ozët Unë e kom e ardhë dhe kom ju dal njerëzve për para. Kom i pengu për para musë me ardhë në gjemi. U a min khalpehim edhe për masë. U a nejmanihim edhe në allën e djadhë. U a në shemairehim. E ka përmend për para. E ka përmend mrapan. E ka përmend djatës edhe majtës. Por nuk i ka përmend edhe dyon. Nuk i ka përmend lartë edhe nuk i ka përmend poshtë. Pse? Parasuesi selar kush është? Allahu xhellahu ala nuk ka mundsi dialli me dorë prej lart. Parasuesi është Allahu xhellahu ala, ndërsa apost ësht, kush është? Ës sejdeja. Edhe dialli ka refuzuar me ira Ademit në sejde. Edhe nuk bjen kur më urdhët xhellim deru a gozër besimdar, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka thonë një hadith që këto dy janë i bën bashkë në sejde. Ka thonë At qara bu ma yekunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Njeri robi masafir me Allahu xhellalalah ost nsejde. Adoj vëllazër të nderuar besimtar, ta ndihmojmë veten ton kundër djallit, pikrisht në sejde, çëndrojmë sa më gjatë në sejde, ta lutsim Allahun xhellalalah për të na mbrojtë neve, familjet tona dhe gjith besimtarët në përgjithësi, akulu ma tesmaun. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله واهب النعم ومنشئ الخلق بعد الرميم والعدم والصلاه والسلام على سيدنا السيد الامم وعلى اله وصحبه اهل المفاخر والكرم عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي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 Vela zikrullahi akbar Wallahu ya lammat esna ve qimus salam Allah